Тут по-іншому. Його будь-якого дня можуть викликати і ознайомити з наказом «Про». У кращому разі запропонують написати рапорт і розписку про нерозголошення. Проте все одно він залишиться підвішений на гачку. Порушення умов розписки – стаття карного кодексу. А може він усе прибільшує? Перегрівся, емоційно перенапружився – і випалив ресурс організму на кілька тижнів наперед, через те й бачить власне становище, мов крізь закіптюжене скло, як ото дивляться на сонце під час його затемнення. Найприкріше, нема з ким порадитися, а в кого розпитатись. Першим порухом душі було шукати зустрічі з Проненком однак щось Микола стримувало, а інтуїції він довіряв беззастережно розмовляє. Існує на те причина, нехай і нечітка, невразна, отож тут броду не шукай. Інтуїція досі не підводила його жодного разу. Хоча й не вберегла, коли він показував узяте в Наталки фото одному чи двом своїм колегам: забув, у яких стінах працює чи служить, забув, що сам собі колись наказав нікому не вірити. Тепер уже не довіряв Проненку, хоч той сам, без Миколиної ініціативи, натякнув йому прослизьке. Гірко усміхнено подумав. Лишається єдиний вихід. Піти до котрогось ясновиця чи екстрасенса, чи хіроманта. А вони тепер на кожному стовпі себе пропонують, обіцяючи не недушу вивернути, випрати і випрасувати. А чому би і ні? Нагадала ж колись йому циганка довічне парубкування. Укуплені товстезні рекламні газеті їхні знімки заповнили цілий розворот, як ото за благословенних часів правда подавала іконостас із членів політбюро та центрального комітету. Миколу права було обличчя жінки бальзаківського віку, схоже чимось на зображення його матері на фотопортреті. Може, нехитрими добрими очима але д'явленою непоказною усмішкою, високим відкритим чолом. Набрав номер телефону і почув спокійний, молодійний голос. І щойно почув його, одразу вімкнулася інтуїція. Цієї людини боятися не треба. У призначену годину його ж за оказану адресу жінка, що назвалася під час телефонної розмови Веронікою Георгієвною. Переступивши поріг її квартири, Микола зніковів, насміхаючись із себе, що от мовляв, офіцер високої державної служби, скотився далі нікуди. Зв'язався з шарлатанством і потребує його послуг чи заступництва. І найперше, що пишу з уст господині, було. Вам краще звернутися до когось іншого. Я вам допомогти не берусь. Микола аж брови скинув. Навіщо ж у такому разі давати оголошення в газету? І знову дістав нагоду для подивування. Я не працюю з клієнтами, які мені не довіряють. А як ви? Промивив Микола. Те вас не обходить. То що будемо робити? Вибачте, я справді був несерйозний. Дайте мені хвилину, я зберуся. Вероніка Георгіївна вийшла з кімнати і вернулася з таце в руках. На таці порвали дві чашечки, від яких разом із знайомими пахощами гарної справжньої кави долинав аромат якогось екзотичного зілля. Поставила каву на столика, припросила по-домашньому простим жестом. «Отже, у вас проблеми службового характеру». Заколисують шалунав голос господині, і Микола мало не випустив чашечку з руки. Що конкретно ви хочете дізнатись? Я й сам не знаю, розгубився він. Такий клубок намотався, з якого кінця його і розплутувати. Викладіть усе з кишень. Скиньте годинника і дайте мені ліву руку, долоною догори. Він відчув, як його рука потрапила у щось ніжне, м'яке, і як по ній пішли теплі хвилі, а долоною немов прокотився маленький, ледь відчутний на вагу їжачок, приємно її поколюючи. Микола втратив відчуття реальності світу і геть віддався на волю господині. Востаннє з ним таке було тоді, коли він малим ховався в мамині, палені пережидаючи грозу. Що ж це ви, після кілька хвилинного видивляння його долоні, мовила Вероніка Георгіївна, не змогли приручити даму серця? Так вийшло, чи сказав, чи тільки подумав знатямлений Микола. Ну, та це так, між іншим, відпустила його руку господиня. У вас майже нульова аура.